<تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الوفاء بعهد من صفات عباده المؤمنين واشهد ان لا اله الا الله امر بالوفاء بالعهد واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين الذين كانوا لربهم يتقون وبعهدهم يوفون اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه u të të bërin, u alamanit të bërëmbi ihsanin la jomit din. Falenderojmë Allahun, subhana vëtë ala, zotën e gjithësis, i cili e beris batimin e premtimeve për e cilësive të robërve të ti besimtarë. Dëshmoj, se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahut, a i në urdhron që ti përmbushin premtimet,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 me vlerat e veta morale. Nuk ka dyshim se umat islam ka arritur majat më të larta të virtyteve dhe vlerave morale. Shoqëria e sotme ka shumë nevojë, por jo vetëm sot, por në çdo kohë ka shumë nevojë për këto vlera. E sidomos në këtë kohë kur ato po zbehen dhe po shkojnë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 Kur përgjesia anashkallohet dhe përmbushja e detyrimeve përmëndet pak ose as pak. Në këto kushte, njeri u të ndershëm i be tjeta e vështirë. Mbajtje e premtimit pikrisht për këtë virty do të flasim në emisionin e sotëm. Mbajtje e premtimit eshtë pjesë e rëndësishme e moralit fisnik, për të cilin në urdronë shëriati islam. Allahu i lartë madhruar në Kurani Famëllartë thot, dhe përmbushin i zotimet, me të vërtet për zotimet, do të jeni përgjegjës do të meri një logarit. Ne jemi urdruar të i përmbushin i zotimet, dhe do të meremi për të në logarim, dhe do të meremi për të në logarim, mbajtja e premtimeve është atribut i njërzve të mirë, i besimtarve të devotëshëm. Allahu subhana vë ta'ala në kuranin familard, i lavderoi këta besimtarë, duke thënë, vëllëdhine li amanatihim vë ahdihim raun. Dhe ata, që u përmbahen amaneteve dhe izbatojnë premtimet. Dërsa shkelja e premtimeve është cilësi e munafikve, e hipokritve, e njerëzve me dy fytyra. I drëguar e Allahut sallallahu aleyhu sallam ka thënë, shenjat e munafikut janë tre. Kur flet, nginjen. Kur premton, e shkel premtimin dhe kuri besohet, trafton. Ka një lidje të fort mes shkeljes e premtimit, gjenjeshtërës dhe traftis. E kjo sepse a i cili i shkel premtimet ka kënjëver, por dhe trafton. Pra nda e meriton të quet munafik, hipokrit. Njërezit që mbajnë premtimet nderohen nga të tjerët po pa dyshim këta njërez ari ngratat e larta të zoti gjithësis. Zbatimi i premtimeve është vler e qmuar njërezore. Sepse, në përmjët përmbushje së premtimeve njërzit vendosin urat e komunikimi dhe bashpunimit me styre. Dhe atëhere forcohet beso e shmëria me styre. Jo pa qëlim, përmbushja e premtimeve është qua e tur motër e sinceritetit dhe e drejtsis. Nga në tjetër, shkelja e premtimeve është quajtur motër e gjenjeshtërës dhe padritsis. Zbatimi i premtimeve është pies esenciale e besimit. Idrguari Allahot sallallahu aleyhi wa sallam thot vërtet, mbajtja e premtimit është prej besimit. Që njëri u tjetë i drejt, duhet të mos gjenjej Duhet që të mos e shkel premtimet. Të mos i shkel premtimet e padyshim. Ky njeri do të jetë i pranueshëm dhe i besueshëm tek njerëzit. Ky njeri meriton dashuri dhe miqësi. Njëriu që jeton në një shoqëri të caktuar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 ndajs në zemrat e njerëzve zialin e urrejtjes dhe armiqësisë për pasojë njerëzit jetonin si në një pyll mes egërësirave të përçarë në armiqësi, në grindje dhe urrejtje njeriu që i përmbush premtimet dhe detyrimet ndaj të tjerëve do të vlerësohet prej tyre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 Dhe mungesa e vullnetit dhe vendosmërisë për të qëndruar korrekt premtimit bën që ai të shkelet. Dhe është pengesë e fortë për ta realizuar dhe për ta zbatuar premtimin deri në fund. Allahu i lartë madhruar kur flet për gabimin që bën prindrit tan Adem i dhe Havaja kur hëngrën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 Njëriju që premëton për të bërë vepratë mira, duhet të ambaj premëtimin. Ndërsa i që betohet për të më katuar, në asë një mënyrë nuk lejohet të qoj në vënd premëtimin. I drguarja laut së në lahu ari u së lëmë thot, kush betohet për diçka. Dhe pastaj sheshë që diçka tjetër është me mirë që ajo leta kompesoj betimin dhe të bëj atë që është me mirë ndërësa a i që premton për të bërë veprat mira duhet të bëjt shmos për përmbushin e tyre Enes Bnu Malik radi Allahu Anhu në tregon për gjagjajn e ti Enes Bnu Nadirin radi Allahu Anhu Enesi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 Çi të marr pjesë me të dërguar në Allahun sallallahu alaihi wasallam në luftë kundër i dhujtarve, o i dërguari i Allahut, gjithsesi ke për ta parë se çfarë do të bëj. Dhe nuk kalon shumë kohë. Aty rreth një vit. Në luftën e Uhudit, muslimanët u zbrapsën ishte një fitne e madhe, një sprovë e madhe muslimanët u zbrapsën dërsa enesi me disa tjerë, por enesi qëndroj i pa e pur. Dhe a i tha, o Zot, kërkoj falje për atë që bën këta, e ka fjallën për shokët e ti. Dhe për dhe distansohem nga gjithë dhe gjë që bëjnë ata, e ka fjallën për i dujtartë. Pastaj gruftoi me heroizëm të pashoq. Derisa ra shahid. Kur takoi para sa të binte shahid, kur takoi Saad ibn Muadh radi Allahu anhu, i pati thënë: "O Saad, për Zotin, unë dëshiroj xhenetin." Aromën e tij e ndjei nga Uhudi, nga mali i Uhudit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 Erdhi motra e Enesit, ajo dalloi nga një shenjë veçantë. Shokët e Profetit aleyhis salatu wasalam mendonin se ajeti 23 i surës Al-Ahzab i dedikohej atij, kuptbra Enes ibn Abdullahit, dhe të ngjashëm me të. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet thotë: Min al-mu'minina rijalu sa dhe ku ma ahadullah alih fëmin hum më nkada nahbehu vë min hum më janë të dhir vë mabeddelu të bdila midiz besimtarve kishte bura që mbajtën e vërtetuan besën edhe, edhe në Allahut subhanahu ta'ala e prej atyre realizuan premtimin duke dhe në jetën e ka nga ata që presin, presin të bjenë shëhid, pandryshuar azje nga besnikria e tjura. Zbatimi i premtimi meve është atribut i të dërguarve të zotit. Ismaili alehi selam i premtoj babajtëti duke thënë ja abeti i fjal ma të mërë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 thotë zotë i lartë madhëruar, o Ibrahime lëdhi aufë, o Ibrahime lëdhi uffa. Dhe Ibrahimi i cili i plotësoj dhe të rimet. Dërsa i dërguar i unë, Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem, qysh në rini, njihej, si njeri i besës, para se të shpallaj profetësia, në mesin e popullë ti, e njihej me emrin eminë. Besnik A i gjithmon imban të premtimet Nga të regon Abdullah Bnu Ebi Hamsaj i cili kishte bashkëpunuar me profetin Sallallahu Aleyhi Vesellem paraset i shpallëj profetësia A i thot paraset i shpallëj profetësia Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem i bleva ati një mal të cili nuk e likuidova plotësisht i premtova se do t'ja këthej vlerën e mbetur në të njëti në vënd. Dhe thasht do t'vi ditën tjetër, ditën e par, harova, po ashtu edhe të dytën. Shkoj të këvëndi në ditën e tretë, e ndërsa i dërguar e Allahut sallallahu aleyhu sallallem, priste. I thotë profeti sallallahu aleyhu sallallem, o djalosh, më vure në pozitë të vështirë, Kam tre ditë që presë këtu. Profetisë Rëllahu a.s. Ndonde të, të bante premtimin, jo se kishtë nevoj për atë vlerë të mbetër, por se do të të regonte këti njeriu, se ishte njeri i besës që e mbante premtimin. Zbatimi premtimeve është obligim pa varsis se kujti premtohet të mirit apo të ligut, besimtarit apo jo besimtarit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u njoh si zbatuesi përpik i përpikti të premtimeve nga Miqti dhe armiqtë e tij. Ai u përmbajt me korrektësi marrëveshjeve që bëri me muslimanët dhe jo muslimanët. Marrëveshja e paqes së Hudaybijes është një shembull tipik që tregon përgjegjësimërinë e madhe të, të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam qarshi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 un do t'i përgjigjesh. Pakti i të vëhshëmve u realizua para Islamit me qëllim mbrojtjen e viktimave të padrejtësisë i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Distancohet nga çdo njerëj që i shkel premtimet qoftë ky dhe musliman. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo njerëj që jep besën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 këto argumente, këto adithet profetit së lëllahu a reju sëllëm dëshmojnë drejtsin e islamit karshi të tjerve. Karshi atyre që nuk e identifikojnë veten në këtë fetë të mrekulueshme. Por ndryshë ndofë me të tjeret. Por, por japë një shëmbull, i njohur botërisht, hebrejt për shëmbull, shkeljen e premtimeve me jo e brejt, e konsiderojnë diçka kretë normale. Jo vetëm kajqë. Për më tepër, ata i konsiderojnë të tjërët si kafsh dhe vegla pune. Për nga duhet të shfrydëzojnë. Duke pretenduar se vetëm ata janë bit e Zoti dhe të dashurit e ti. Dhe se Zoti më shiren e vetë dhe pashen e vetë u a ka dhënë u a ka dhuruar vetëm atyre. Dërsa islamin ban drejtësi, a i i me në mbrojtja ta shetojnë në shtetinet i dhe u jepë siguri. Së fare, nuk i detyronë të ndryshojnë fenë, la i kra hafidinë, nuk ka detyrim në fe. Gjithashtu, ban premtimet dhe zbaton marveshjet që lithë me jo besimtarët. Gjithashtu, me nëmrojtje jetën, nderin, pasurin, dhe dignitetin e tyre. Dhe për më tepër, Allah o Sufana o Tara në urderon që ne të jemi të drejt me të tjerët. Qofshin ata dhe jo besimtarë? Në urderon për drejtësi. Thot, Zot i lartë madhuruar, La yanhaakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin Allahu nukundalon qe te silleni mire te mbani drejtësi me ata qe nuk ju luftojnë në fen tuaj dhe nuk ju dëbojnë nga shtëpia juaja vërtet Allahu i do të drejtët Mjaftoj me kaq për pjesën e parë të këtij emisioni për të vazhduar, insha Allahum te ala, më pas në pjesën e dytë, për të treguar lojet e përëmtimeve, e mbajtjes së përëmtimeve, dhe dëtyrimit që ka muslimanin, daj Zotit dhe kryesave ti. Esselamu alaikum, u rahmetullahi u barakatuhu. Bismillah, walhamdulillah,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 a i ka regulluar edhe raportet me veten e me të tjeret. Allahu Sufana Mutala e kryoj njëriun në formën më të përsosur dhe furnizon vazhdimisht gjdo dit me mirësit dhe begatit e ti. Pra ndaj kërkom për njëriut që të mbaj përëmtime të shpreh mirë njohje dhe mos përbë dhe mos bëhet përbuzës si djali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 ka instaluar në shpirtin e njeriuut një udhërrëfyes i cili e drejton për tek Zoti i ti, tij e drejton për njohjen e krijuesit të tij sadoi miegull të jetë ambienti ku ai jeton ku jeton ky njeriu dhe sado të shumta e të mëdha të jenë marrëzit dhe dukurit negative të shoqërisë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 a fëtohlekuna bimā fa'al al-mubthilūn kəzālika nufassil al-āyāt wa la'allahum yarji'ūn fo tālā subhānū ta'ālā në këtë ajete për kujto kur Zoti i yt nxori nga shpina e bijve të Ademit pas ardhisë të tyre dhe i bëri të dëshmojnë kundër vetëve të tyre duke u thënë u tha a nuk jam un Zoti juaj ata u përgjigjën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 përveç argumentave të shumëta në këtë gjithësi, të shumëta dhe të panumërta, të cilat që të gjitha dëshmojnë për një shmërin e Allahut sëfana o tala, ta dëshmojnë se vetëm aji aji dhe vetëm aji meriton e meriton adhurimin. Prandaj, njëriju duhet e hejshdor nga i dhytaria, dhe ti përkushtohet me devocion adhurimi të Zotit ti. Kush imban përëmtimet, do tjetoj me dignitetin në këtë bot e do të lumë të rohet në botën, në botën tjetër. Allahu s'fana o tala ta thot, wëdhkuru njëmëtilleti anëramtu alejkum wa ufu bi ahdi, ufu bi ahdikum. Dhe përbush një përëmtimet që më keni dhenë, dhe unë do të mbush përëmtimet e mija tështë, për ti u futur në xhenet. Mhm. Mm Vetëm prej meje duhet friksoheni, fott Allahu subhanahu wa taala. Njeriu duhet të jetë korrekt edhe me veten e tij. Perkutim i skaluarës duhet i shërbejë të tashmes, por dhe të ardhmes. Nëse ke qenë i varfër dhe Allahu të pasurojë. Ke qenë i dobët dhe Allahu të forcojë. Ke qenë i smur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 edhe në dhe sa të tashmen të aprijetosh me mos mirë njohje. Pasi që ke haruar se dikur ishe i varëfër, isë murë dhe i dobët. Kjo në fakt është një loj hipokrizie, është një loj vetë mashtrimi që e largon njëri unë nga mëshire Allahut sëpana më të ala. Një medinas i quajtur thalebe. Muri përës pjesë në një tubim të ansarve ku dha disa premtime të forta duke kërkuar për tyrë që të bëjnë dëshmim dëshmitar të premtimeve të ti, tij pra për ansarve me dinasbe ai deklaroi publikisht nëse Allahu më dhuron pasuria të here un do t'i jap çdo njeriu që e meriton do ndihmoj farefisin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 në të cilat thot Allahu subhanahu wa taala. Po ta Allahu subhanahu wa taala ka nga ata hipokrit. Qi ka dhënë besën Allahut duke thënë, nëse ai Allahu na jep provendtime e ti, atëherë do t'japim lëmoshë e do të bëhemi njerëz të mirë. Por kur Allahu dha provendtime të të ti, ata u treguan koprac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 Lusim Allahun, subhanu wa ta'ala, Zotin e lartë madhruar, që në bëj për e robërve të ti të devotëshëm, pre atyre që imbushin për mëtimet dhe nuk i shkelin në asë një moment Zotimet, si do që ofshin rëthanat apo situatat. O Zot, kërkojmë prej teje të gjitha mirësit, të kësaj botët dhe të botës tjetër, ato që i dim dhe ato që nuk i i dim. O Zot, Në arruaj nga të gjitha likësit, nga likësit e të këqiat sheri i kse bote dhe i botës tjetër, nga to likësi që i dim dhe nuk i dim. O zëtë unë, kërkojmë preteje besim të fort, mirësit të pashtershme dhe në mundëso Allah që të jemi pranë të dashur i tonë Muhammedit sallallahu aleyhu sallem,